Бекінгем у дружбі з королевою притримується проіспанської політики Норфолк же союзник Брендона, однак між ними панує холод Родовитий Говард упереджено ставиться до вискочки з простих джентрі Брендона І все ж вони одна партія, тому Брендон подякував Норфолку посмішкою «Ви, як завжди, праві, мілорде! Бекінгем помилився, зараз подавати повинен я!» Він повернувся на місце, і гра відновилася. Дякувати Богу, фортуна повернулася до короля обличчям. Але рахунок усе одно був на користь Брендона, а королю хотілося відігратися. Тому, коли Катерина зауважила чоловікові, що наближається час полуденної меси і треба вирушати в каплицю, він ніяк не відреагував. Генрік був надзвичайно азартний і готовий грати впродовж багатьох годин. Дворуж належало спостерігати за королівською грою. Партія Нарешті вимовив молодий Гаррі Гілфорд, який виступав суддею. Перевага усе ще була на боці Брендона. "Я повинен відігратися", не вгамовувався король. Брендон бачив, як Генріх прийняв з рук пажа новий м'яч, перевірив його, кілька разів вдаривши об землю, та раптом завмер, когось помітивши. Стиснувши м'яч рукою і заклавши під пахву ракетку, він попрямував до входу на галерею, де сиділи глядачі. У проході стояв гладкий імпозантний на вигляд чоловік у розкішному, отороченому хутром плащі, з-під якого вибивалося вбрання священнослужителя. На голові у нього був берет з опущеними навушниками. Обличчя повне, пещене, з густими чорними бровами над темними круглими очима. М'яксистий ніс і пухке подвійне підборіддя, що немов стікало у хутряну опушку коміра. Обличчя неймовірно владне, ледь зм'якшене посмішкою, якою він вітав свого монарха. У руках він тримав папку з паперами, і було помітно, як на його пещених руках виблискують коштовності неймовірної цінності. Коли король наблизився, чоловік хотів поклонитися, але Генріх не дозволив, обійнявши його рукою за плечі. Вони про щось заговорили, Генріх розсміявся. Брендон почав замерзати в одній сорочці, і його молодий паж Норріс підбіг, подав колед. Пустун, посміхаючись, неголосно сказав – ставлю голову проти дірявого черевика, що зараз в забере його величність. Так і сталося. Вже за хвилину Генрік зробив знак, що більше не гратиме і всіх відпускає. Король пішов, продовжуючи обіймати свого Канцлера Вулсі за плечі А Чарльз помітив, як нервово зім'яла в руці хустинку королева Вона напружено дивилася вслід парі, яка віддалялася І її можна було зрозуміти вінценосний чоловік на її слова не звернув жодної уваги Хоча варто було з'явитися Вулсі, як Генрік втратив інтерес навіть до улюбленого тенісу Катерина нервувала Канцлер Генріха був її основним суперником при дворі, і його вплив на короля був більшим навіть за любов до неї Генріха. Чарльз вважав за свій обов'язок підійти до неї. Кілька веселих жартів, і вона вже розсміялася. Катерина милостиво простягнула йому руку. Він поцілував її під гнівним поглядом Бекінгема, і, випростовуючись, навіть лукаво підморгнув йому. Про вулсі при дворі говорили постійно. Його запаморочлива кар'єра була притчею в язицях. Почасти він, як і Брендон, піднявся тільки завдяки симпатії короля». Але якщо Брендону навіть його злостиці багато що вибачали, адже він усе ж був дворянином і лицаром, то Вулсі був людиною з народу, сином простого м'ясника з іспвеча і привернув до себе увагу короля тільки завдяки своїм діловим якостям, цілеспрямованості і дивовижній спритності, з якою він ішов на усім бажанням Генріха, скеровуючи їх у потрібне русло і перетворюючи на закони. Брендон і Вулсі були союзниками, не друзями, бо при дворі мало кого зв'язувала щира дружба, але вони були однодумцями. Обидва піднялися завдяки симпатії короля. Обидва залежні були від його прихильності. Отож, підтримували один одного, щоб не мати один в особі іншого ворога. А навпаки, уклали союз, щоб протистояти аристократії, яка оточувала Генріха. На їхньому боці було обережне ставлення Генріха, монарха з молодої династії Тюдорів, до представників стародавніх родів, які походили з часів ще до панування англійських королів плантагенетів. При дворі вулсі позаочі називали «м'ясницькою дворняшкою», натякаючи на його незнатне походження. Проте вже 15 років Вулсі став бакалавром, у 20 – священником. Він навмисно обрав духовну кар'єру, бо церква зрівнює людей, якщо в них є таланти, а талантів Вулсі даровано було чимало. Ще старий Генріх VII звернув на нього увагу і зробив духівником свого сина Генріха. Уже тоді Вулсі завоював довіру майбутнього спадкоємця, і коли Генріх став королем, він негайно підвищив свого духівника, зробивши його інтендантом і постачальником на час військової кампанії у Франції. Вулсі упорався з призначенням і поставленим завданнями чудово. Він був адміністратором, якому не було рівних, прекрасним організатором, але головне, він умів знаходити підхід до короля. І той підвищував свою м'ясницьку дворняшку, поки не увів у королівську раду, призначивши канцлером королівства. Навіть вплив коханої Катерини не відігравав для Генріха такої ролі, як думка Вулсі. Не дивно, що королева ревнувала чоловіка до канцлера. А Брендон? Спочатку, аби догодити королю, він просто підтримував Вулсі. Потім почав ним захоплюватися. Навіть він, досвідчений придворний інтриган, вражений був розумом і працездатністю канцлера Томаса Вулсі. Дивувався, як той міг сісти за роботу ще затемна і трудитися до глибокої ночі, без їжі, відпочинку, незважаючи на потреби людської природи. Підтримуючи його, Брендон спочатку зблизився з ним, а потім потрапив під його вплив. Він став людиною в усі, його союзником, навіть шпигуном. Брендон – блискучий придворний, якого вважали особистим другом короля, повіреним його таємниць і учасником розваг. Ось-ось розваг, бо Брендон тепер міг тільки розважати короля – і трохи впливати на нього – це безперечно, але в руках Вулсі була вся Англія і король».